Проте, прожовуючи гамбургер, він підшукував слова «Кожен думає, що я особливий», – сказав він нарешті «А всі ці люди в дірявому казані? Професор Квірл, містер Олівандер Але про чари я не знаю нічогісінького Ну як вони можуть сподіватися від мене чогось видатного?» Я знаменитий, але навіть не можу пригадати, чому. Я не знаю, що сталося тієї ночі, коли вол... Перепрошую. Тобто, коли мої батьки загинули. Геґріт перехилився через стіл. і Під його дикою бородою і кошлатими бровами ховалася лагідна усмішка. Не журися, Гаррі. Ти швиденько навчайся. Усі в Гогвордсі зачинають з нічого. Але все налагодиться. Ти тільки будь собою. Знаю, як то тяжко. Тебе вирізнили поміж усіх, а то завжди тяжко. Але в Гогвордсі тобі буде дуже файно. Як і мені колись було файно. Та й дотепер файно, якщо по правді. Гегрід Посадив Гаррі на поїзд, що мав відвести його назад до родини Дурслі. А тоді дав йому конверт. Твій квиток до Гогвардсу, пояснив він. 1 вересня вокзал Кінгс Крос на квитку все написано. Будуть якісь проблеми з Дурслі? Відправ ли Стасовою. Вона знає, де мене шукати. До скорого Гаррі. Поїзд а рушив зі станції. Гаррі хотів дивитися на Хеґріда, поки його буде видно, тож підвівся і притулився обличчям до вікна. Проте кліпнув оком, і Гегрід миттю зчес. Розділ 6. Поїздка з платформи номер 9 і 3 чверті. Останній місяць, що його прожив Гаррі в родині Дурслі, був не надто радісний. Щоправда, Дадлі тепер так боявся Гаррі, що не лишався з ним в одній кімнаті. А тітка Петуня і дядько Вернон уже не зачиняли Гаррі в комірчині, не силували нічого робити і не кричали на нього. А, власне, взагалі не розмовляли з ним. Водночас і перелякані, і розлючені, вони вдавали ніби стілець, на якому сидів Гаррі, був просто порожній. Хоч така поведінка була кращою від попереднього ставлення, проте згодом це почало прихнічувати Гаррі. Він намагався не виходити зі своєї кімнати, де єдиним його товариством була сова. Він вирішив назвати її Гедвігою натрапивши на таке ім'я в історії магії. Його шкільні підручники виявилися дуже цікавими. Лежачи на ліжку, він читав їх до пізньої ночі. А Гедвіга то летіла куди-небудь крізь відчинене вікно, то поверталася, коли її заманеться. На щастя, тітка Петунія вже не прибирала в кімнаті і не бачила, як Гедвіга верталася з упольованими мишками. Щовечора перед сном Гаррі викреслював один день на приклеєному до стіни аркуші паперу, рахуючи час, що лишався до 1 вересня. Останнього серпневого дня він подумав, що варто було б розпитати тітку і дядька, як добиратися до вокзалу Кінгс Крос. Отож зайшов до вітальні, де вони дивилися якусь телевікторину. Гаррі кахикнув, щоб привернути до себе увагу. Дадлі зойкнув і прожогом вискочив з кімнати. Е, дядько Верноне. Дядько Вернон щось буркнув у відповідь. Може ви підкинете мене? Знову буркіт. Напевне це згода, подумав Гаррі. Дякую, мовив він і вже збирався йти, коли дядько Вернон нарешті заговорив. Дивний спосіб добиратися до Чаклунської школи поїздом. «А кілеми літаки? Міль поточила? Ге?» ага.